Goizuntan, aipatuko dugu Euskara eta ospitalea, eta itzakmen bat izenpetu baitu oh, Bainok ospitalearen zuzendaritzak, Euskararen erakunde publikoarekin, eta uh, elkahte bat bat ospitale ospitaleoaktan ere, ospitalean Euskaraz deitzen dena beraz, galde ogen inguruan gogetatzen duena, eta gure ekin bikide ditugu, miren bakutia eta maialen haseritegi egunon. Egunon? Egunon. Eta itzakmen hori dugu izenpetu duze, urte astapen untan Euskararen presentzia azkartzeko ospitalian. Eh, aspaldiko galde bat zen, eh, hori abiatu, noiz, noiz abiatu da. Ospitalean Euskaraz taldea, aspaldiko urteetan abiatia da hospitalean, erran ezake ofizialki mila abiatzeun eta larugoita emeretzean. Eta horren aintzinean. Langilde batzuk parte hartu ginoen korrika batzutan, eta hala gero bi urtetaik ebe korrika bi da bakarrik, eta artean uh, piskat kemena erortzen zen, eta beraz uh, deliberatu ginoen zerbaitekin egin behar zela manera... Uh, Manera, irankor batean, ospitalean. Uh, eta taldea ofizialki sortu zen, bo, batu uh, amabost urte, ea bageitako. Eta zer izan uh, eh, da, amabost urte hauetan, taldearen lana, ez zertan aritu da? Diango hartu ginen, Euskara uh, gure eguneroko lanean, uh, gauza uh, normala zen, erabiltzen ginen, uh, personalki eta nahi uh, ginen, guiskat uh, zuzen uh, uh, engaiatzea hortan, hon uh, harreman, jarta uh, harremanean, bere lekoa bazuela Euskarak. Eta laster, izenpetu ginoen 2000-2002 nikuste eka erekin, eskolkuldu delakundearekin, itzarmen bat, uh, gara jartan, eiek ziren okupatzen uh, ardura, ardura zuten Euskara zerbitzu uh, publikoetan. Beraz, eiekin abiatu gintuen uh, batzu, Itzulpen batzu, animazio batzu ere, kantariak dinastik gintuen Ramon Martikorena, Jojo Bordagarrai, Aitarekin, Taberete Alderrekin, Amategian egin gintuen ere... Uh, ikin batzu, paritzuak eskainiz e... talde hori e, norko txatzen du e, ze langileak edo zainek badira medikoak badira taldean badira erizainak medikoak langileak eta ikasle batzuk ere e, ikasleak ba ikastolatik datozenak, edo euskaldun giro baten bizi direnak ordun haiek nahi dute ere ba Euskara irabili eta horreati ba eskatzen dituzte, ba olako gauzak erakusteko besteari, euskeraz egin dutela, haiekin harremanetan, egugunerroko harremanetan. Zoma, so, itukte beraz talde hogek lan egiten dola, Euskararen alde, eta itzakmen oktarat pusatu, pixkat zuzen ritza, E, nola, nola sortu da azkenean hitzarmen hori e, euskararen erakunde publikoa ta zuzendaritzaren artean ba hitzarmen hori e, etorri da nikuste dut gehienez e, euskararen erakunde publikoaren e, bultzatuz eta gero hemen e, batzorde bat dago e, komunikazioari komunikazioa eramaten era duena eta haiek aie, bien artean azidira ba gauza hori e, montatzen. Entzuleak ez duzu ikusten al, baina beraz gure gomitek badituzte batza batzu, erakustenak nahi baduzu euskaraz, eta horiek itzahmen horren parte dira, zer, zer bada azkenean itzahmen horretan? Zer dira neuhi konkretuak? Uste dut era, eskararen erabilpenak, eria eta erizainen artian, hurbiltasun bat ekartzen duela. Uh, gehienetan, arroz, arroz uh, giro bat badu, holako leku batek, eta hor bizitzen diren... Uh, Ego ere, eta uste dut Euskara erabiltzea hori piskat lehuntzen alduela. Eta hortako uh, gure desmartza profesional pundu batzetaik uh, ikusi behar da ere. Bazen uh, erabilpen edo errealitate horgen uh, ofisializatzeko behar bat, zuen zena? Uste dut zuzen uh, eta hoartzen dira, hu, erreski hon hartzen dute adibidez uh, adinentako jendeekin, hor ikusten dute beharba ulermen arazo bat. Adineko diendek behar baiz dute untxa, komprenitzen, frantxe, xa edo bor, erreski komprenitzen dute, hori aurrentzat ere, guai uh, bat dira, haur batzu, uh, gara ibatian, gaste-gaste direlarik, ele bakarrekoak, gauza horiek, erreski ulerzen dituzte zuzen daritzen, megu gure desmartza horrokorra nahi du izan, eskuara mintzatzeko beharrat, eskuaraz mintzatzeak ekarzen dauzuna, edo zoin adinetan uh, bizitzen duzu gazte edo, edo zain adinetan. Oficialki, sinatze horrek, pentsatzen duzuek, ahiko duela Euskara gehiago erabiltzea edo egeskiago erabiltzea eh, ahemanetan? Gehiago erabiltzea ez dakit, baina em, zuzendarietzaren partez da engaiamentu bat eta eh, nik uste dut eh, erreztuko duela ba Euskarare Euskara ageri didala, eh, ba, leku gehiagotan. Gero erabiltzea da beste bat. da norberak behar du eh, desmartza hori egin. Ez da um, bat pertsonara ordu naiz eta Euskara jakin zuk ez baduzu egiten edo ez baduzu erakusten Euskara dakizula, ba, hori eh, ez, da, ez du aurrera egingo bakoitza engailu ingailamendu bat hartu bi hartu ere ba euskara erabiltzeko zumaitu urte arrisistela ospitalean biaka em um, ikusi duzu um, aldatzen euskara ikusia den manera bai zuzendaritzaren partetik ta bai behada zuen kolega ez partetik ba ni, ni adibidez hadi bidez idazkari naiz erisainen eskolan eta beti e, sentitu dut Euskara bat e, alboratuta e, eta e, ja urte batzuk dira gazte batzuk badira ikastolatik etorritakoak ordun ba, e, sartzen direnean eskolara nik ikusten ditut izenak nundik dato zen eta ordun hori ikusiz ba, e, galdetzen diet Euskera dakizu edo, bai edo bai orduen nerekin Euskeraz egin eta haiek guztiz ados dira hortarako baina hori txarrez sifrak e, hor daude eta oso gutxi dira eh casi ikasletik bakarrik 11 dira euskaldunak eta, jeldu, oh, niz, batzain historioa oztara, oh, uh, nahi izan duzue erakutsi uh, ara, euskal dunak badirela eta haikin mintzatzen algerela. Bai, hortarako da, bat jori, zerbitzu uh, batean, erri bat egoiten dela ikzonbait egun, bon, e, zagutzen duzu emeki-emeki, baina badira nitzleku edo larrialdietan, azterketetan, uh, radioetan, edo harreretan uh, diendeak ez dituzuluzaz ikusten eta egia horre lehenitza euskaraz Bon, muga batzuk hausten ditu, lasaiago pasatzen da gimana. Beste neugirik bada itzahmen hortan? Itzahmen hortan, bat beste gauza batzuk eh, praktikan jartzeko, adibidez, ba, eh, bertsoak edo holan eh, ikustarazteko nola euskera dauen eh, leku guztietan, oran dikan ez da martsan jarri, baina ez peleudugu ba hile batzuk barru agertuko direla ba olako kuadrotxo batzuk leku gehienetan. Izan dira zailtasunak edo ikusten intuze zailtasunak edo eh, ahasta batzu zonbait jenderen aldetik eh, eskora bultzatu nahi delarik? Lehenik izan dira eh... Arrasta bat zuzta, git pausaldi bat izan da, duela idurtekoat, idu administrazionaren ganik, zenta, bon, izen petze hori, posible izan da, bideska batian, etzkazuegin behar zen, prezeski, izkuntza ofiziala, francesa zela, eta, bon, horren muntatzeko, uh, oztopo administratiboak izan dira. Bon, lortu dugu uh, zerbait izen petzea, Gero uh, zailtasunak uh, ospitalen barnean ez dut uste, pre, uh, hori nahi ginoen uh, ofizialtasun bat eman zuzendaditza uh, uh, engaiatzia horokorki, eta hori uste du hasia dela langileenganik ikusten dituzte bat direla gauzak, publikatzen dira gauzak uh, gai hori, di, hori edi buruz, batxak eta piskat gero eta geioa gero dira, eta gauza piskat normalagoa uh, ateratzen ari da. Azken aste hauetan bea in goiz da jaiteko ikustituzia aldaketarik ospitaeratzendu diren jendenengaik Euskararen inguruan edo egten natenak goguntza edo. Ni esabitzuetan lan egiten dut, Batza hori erabiltzen dut eta bat dira jende batzuk erran dautena, ABpresesski ikusian nuen eta bauntza da eta... Simpliki hasi dira Euskaraz, mena, ikusia zuten, entzuna zuten telebistan edo kentxan. Servizio batzuk ere, eskatzen dituzte batzak eta eh, mailekoak eta gero hospitalean barruan bada servizio bat entranet eta horre agertu zen, nola eh, izenpen, izenpena izan zela, eta eh, bazirela ba, batzak eta olako gauzak eta zerbait eh, ekit egingo zela euskarari buruz, euskara ba erakustekobab... Ba, ospitalean ere erabili uh, litekeela. Ostean korrika ipatzen ginoen, uh, astapenetan uh, horrek buskat gintuela bultzatu, erran nahi dut gerostik uh, uh, aldi horoz barte hartu dugula korrikan gisa eta azken urte hauetan, uh, mai bat atxik zen dugu ospitalean, eta hoa eginen dugu bi astenren buruan, jantegi haintzinean, beraz horrik ikusten ditugu langileen uh, ez denak baina hainitz, Or, bon, me, kurrika, me, or, batzikin, eta aipatzen haipatzen dugu kurrikam, hor izanen gira ere batzekin eta gure taldearen berri emaiteko eta gauza horiek berriz plazaratzeko espitalaren barrean. Eta bukatzeko behar da, zuen taldeak geroari begira, nune ikusten duzu aitzinatzen aldela eta Euskararen presentzia azkartzen aldela oino? Hor, prezentzatzen dut, ondoko urratsa izanen dela, bon, galdestukatzen. Galdezketa bat egina uh, izanen dalangile guzieri, jakiteko beren uh, Euskararen uh, ezagupen maila, beren nahiak horriburuz, eian formakuntza nahirik ez eta horren arabera, behar behar aldatuko da, ospitaleak proposatzen aldoen formakuntza plana. Guai artean gutik dute erabiltzen, fen, gut, leku guti eta laguntza guti da, eta hor, bon, errandau guti, behar behar ba, uh, behar, Azkartzen al, luketela, edo bon, ikusiz ere galdezketa horren uh, araberan iginen dute. Adibidez, eh, difaren bidez, aldituzuekin ba formokeguntza batzuk, baina soritxarrez, eh, Euskarari buruz bakarrik dira ugeta mar ordu urterako, eta ugeta ordurekin ez duzu, ezer en fin, gauza undirik egiten orduen horregatik maialen ezaten duen bizala, Pentsatzen dute ba kusteaba ja alba den ba, ordu gehiago eman edo, baina hori e, da formakuntza orokorrean sartzen da eta ba euskararen lekoa ba, berriro ikusi beharko lukete da gero eh, engaiatu dira ere urte hondarra intzin señaletik kan uh, emaitea orian ari dira baina urtezen kondu kondu mailan segostatzen eh, duen kanpoko sinalitika barnekoak se egin arazi behar berden egiten aldean ospitale barruan eta ontzala urte hondarra gabe bergin tuzke geixago ikusi Gero itzarmen hori uh, idurten dako egina da, beraz urtetik urtera urratz uh, berriak emanen dira, eta guk uh, jarraipen, bat bat, uh, jarraipen bat zordean segituko dugu, eta urtean bietan edo olabilduko gira, behar bageio, eta segitzen halko dugu uh, Puska biletik. Gure akuilu lana segitzen alko dugu. <laughs> Azken gauzabat, uh, jakinarasi nahi ginuke, gude entzuleeri, uh, helbide elektroniko bat bat dugula, Eta beraz uh, balima dituzte leko kotaxuna Kedo propo chamena Kedo gudekin uh, ximpleki Arremanetan uh, chartu Odian dena iskitipiz Hospitalean euskaraz loturik Abildoa ch-kote E, miren, bahutia eta mailelein asiriteki, beraz, hospitalean euskaraz, elkarteko bikideak, ebe eskertzen zaituztegu. Goizuntan, gurekin izanik, eta susten gatzen, dena zuen e, e, eginkizun hortan. Ege eskertzu, ege eskertzu